Poc a poc van arribar les notícies de com afecta les retallades que està aplicant el govern de la Generalitat a Tiana. Després de conèixer la reducció d'horari del centre d'atenció primària de Montgat-Tiana, hem pogut saber que també hi haurà reduccions en els pressupostos d'educació. Ens avança els detalls de la notícia, David Mata. Les retallades que està realitzant la Generalitat en l'àmbit de l'educació continua impactant en els tianencs i és que el govern català retallarà al voltant d'un 20% l'aportació a l'Ajuntament de Tiana per l'Escola Bressol Municipal. D'altra banda, l'Escola Municipal de Música i Dansa també es veurà afectada d'una manera important per a aquesta contenció de la despesa. Davant d'aquesta notícia, l'Ajuntament de Tiana preveu presentar una declaració institucional al proper ple municipal per plantejar la seva oposició a aquestes mesures. En aquest sentit, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha denunciat el degoteig constant de les tisorades que està comuniquant i realitzant el Govern de la Generalitat. Ens trobem que l'Escola Bressol Municipal doncs, també té una retallada per part de l'aportació de la Generalitat de Catalunya. Trobem que l'Escola de Música i Dansa Eh, en funció de la disponibilitat pressupostària, en funció de... Això no vol dir que ho cobrarem en cap moment ja ens ha fet també una retallada de la subvenció sol·licitada en l'any 2009-2010 eh, per valor de 20.000 euros menys és una, és una quantitat molt considerable i estem patint, estem patint aquests efectes que espero de totes maneres a poder fer front eh, amb algun altre tipus de fórmula, molta imaginació molta contenció, molta cautela i sobre molta planificació Davant aquesta situació, el grup del PSC de Tiana preveu realitzar una declaració institucional en el proper ple del 13 de setembre. En aquesta sessió presentaran tres reprovacions on denunciaran les retallades en aquestes dues escoles, així com el rebuig al tancament del servei d'urgències del cap de Montgat Tiana i, finalment, sobre la gestió que ha realitzat recentment la Generalitat sobre les rendes mínimes d'inserció, les l'ESPIRMI. Sobre aquestes, Esther Pujol ha comentat que des de l'Ajuntament s'ha controlat que els 10 tianencs amb dret a aquestes rendes hagin rebut el cobrament. D'altra banda, l'alcaldessa ha volgut reivindicar la tasca que s'està realitzant des de l'àmbit local a través dels municipis. En aquest sentit, Pujol ha assenyalat l'esforç i la valentia per donar cobertura als serveis socials i a les necessitats de la ciutadania. Tenim gestions de competències que no existeixen, que les estem assumint i no tenim els recursos per assumir-ho. Però en canvi tenim les demandes dels ciutadans i les ciutadanes. Alguna quadra? O ho deixem de fer però les demandes continuen i ho bé ho fem, però perquè aleshores tenim uns ingressos i less competències a erradera i a mi m'agradaria que fos així. Òbviament. Sobre aquesta qüestió, Esther Pujol ha reivindicat una vegada més una nova llei de finançament de les administracions locals per tal de regularitzar aquesta situació. R Tiana: Serveis informatius.